просувався повільніше і дуже розтягнувся та ось коли кінота досягла лісу, від воза до воза мов вогонь по сухій траві покотилося козаки нас доганяють козаки лад зразу ж порушився шик розпався їздові що сили б'ючі коней намагались випередити один одного все поле вкрилося возами, і саме в цей час ісіпунула піхота. «Орда! Рятуйтеся! Орда!» Надсадно застогнала земля. Гортане Алла! Алла!», Алла! Вдарила стоволосою громовицею гострим лезом Різануло знецямлене воїнство. І не тільки їздові, а й піші та кінні шляхтичі, їхні паховки і найманці ринули вперед. Все бігло, лиціло, линуло до лісу. Та тільки втікачі заглибилися в гущавину, як зліва і справа від дороги, з кущів і з дерев гримнули сотні мушкетів рушниць пістолів. Коли передні кінотники досягли балки, перед ними в ранковій мряці забув високий вал. Вони почали натягувати по води, осаджувати коней. Та годі було й думати про те, щоб затриматись бодай на мить. Узвозом гналися сотні нажаханих вояків, напираючи один на одного. Перед валом... В менту виросла ціла юрма вершників та піших. Тож мить з протилежного горба вдарили гармати повстанців. Шляхтичі кинулися в розтіч, але й тут, як і при узвозі, за кожного дерева і куща зводилися повстанці. Одні разили ворога кулею, інші — ударом списа, вил, сокири, коси. Крута балка перетворилась на пекло. Шляхетський табір розпався на окремі частини, які боронилися поокремо. Козаки основний удар спрямували на передню частину. Їм вдалося захопити гармати ворога, крізь загорожу із возів пробитись до самого осердя табору, де були гетьмани. Карети обо гетьманів прорвалися на дно балки об'їзним путівцем. Але тут за кілька десятків кроків від валу перша вскочила в шанець, а друга, обминаючи її, зачепилася за пеньок. Потоцький вистремив голову у віконце, засичав. «Я — Яне! Яне! — «Біжи на дорогу, найди якогось ротмістра, покличте підмогу, або, або спиніть когось із цих жовнірів, швидше, Яне!» Яник повернув коня на зустріч утікачам, закричав, «Панове, панове, тут гетьман, поможіть, панове!» «Тихіше, драбе, тихіше!» — вискочив з карети Калиновський, «замовкни!» Сюди, панове, ще дужче загорлав Яник. Сюди рятуйте гетьманів, гетьманів рятуйте, Гетьмани тут. Козаки, козаки. панічно загуло навколо. Куди ж ви, панове? Не кидайте гетьманів, насаджувався яник. Гетьманів не лишайте козакам. Гетьманів. Калиновський вихопив пістоля, прицілився. Замовкни драбе. Гримнув постріл. Яник ухопився за плече. Вдруге, натиснути спусковий гачок польний гетьман не стиг. Його оточили козаки. Пропустіть Кривоноса. Пропустіть батька Максима. Грудастий вороний кінь спинився перед Калиновським. Кривоніс скочив на землю, усміхнувся. Пан Калиновський. Здоровенькі були, пане польний. Калиновський одвернувся. Максим зауважив Яника. Не подаючи виду, що знає хлопця, він запитав, «А це жура пана Польного і поранений? Котрий же це козак підняв руку на беззбройного хлопця?» «Це не козак», – перемагаючи біль, промовив Яник, «це пан Польний Гетьман, я кликав на поміч, певно надто голосно». «Он воно що! Так ви, пане Польний, рятуючи свою шкуру, не пожаліли навіть свого вірного слову? І я не пана Мартина-слуга, не пан, великий коронний гетьман Никола Потоцький, а не... Де його карета? Ось тут, за кущем». Кривоніс розгорнув кущі ліщини. Велика, позолочена карета, запряжена цугом, стихо поскрипувала, нехилившись на правий бік. — Хто там гойдає карету? — громовим голосом крикнув полковник. — Та це ми! — вискочив із-за халабуди зайча губа. — Треба ж побачити, що там за цяця сидить. Сама не хоче вилазити. Тут великий коронний гетьман Речі Посполитої. Каштелян Краківський, його милість, пан Миколай Потоцький. Урочисто виголосив кривоніс, взявся за ручку, шарпнув її на себе.